по ярмарках в околицях, які були для того призначені. Такий дівочий ярмарок в Угорщині двічі на рік відбувався у Красному Броді біля Василіянського монастиря, де збирались дівчата і вдови з своїми батьками. Дівчата мали розпущені коси, оздоблені стрічками та вінками з барвінку, а вдови мали тільки вінки. Іноді Парубок знав наперед, яку дівчину він вибере. А дівчина також знала, хто прийде там її шукати. Але траплялось часто і так, що вони тут бачились уперше. Звичайно, жених підходив до дівчини, яку він любив, і, простягаючи до неї руку, казав, «Коли хочеш, Парубка, іди зо мною до попа». Коли була згода, дівчина давала руку, а Парубок – пересправляв з її батьками, що вони хочуть за неї. Скінчивши пересправи, йшли до монастиря, де Піп їх вінчав. Потім пили, їли, танцювали та й вертались додому. Подібні ярмарки існували також у Мармароші та в Сотмарі і відбувалися на Святої Марії Магдалини. У Сабальчому ходили на прощу до Марії Поч, де відбувались також заручини та шлюби. А нарешті зовсім недавно знаходимо в польському журналі Вік такий опис звичаю, що існує в наші дні в багатьох селах Ямпольщини на Поділлю. У вівторок на Масницю всі парубки та дівчата з села сходяться до корчми. І корчмар – Продає дівчат парубкам, додержуючи всіх способів купця. Він вихваляє свій крам покупцеві, який після дуже довгого торгу набуває його за ціну від одного до двох карбованців. Так продають усіх дівчат, а зібрані гроші витрачають на горілку на масницю. Продані дівчата вважаються наче за власність своїх панів. На Великдень вони мусять дати їм певну кількість крашенок, а дуже часто пізніше вони справді стають їх жінками. У трансильванських румунів дівочі ярмарки заховались, перетворившись на сільські свята на горі Гаїна. Існує, однак, ще один звичай – це ярмарок поцілунків у Гольмагі. Звичайно казує, щоб усі молоді жінки, які того року вийшли заміж, у шлюбному вбранні верхи прибували певного дня до цієї околиці та цілували кожного, з ким зустрінуться. Чоловіка, що відмовився поцілуватись, чи після поцілунку не подарував би чогось молодиці, ну хоч би кілька мідних монет, вважали б за людину, яка нехтує всіма звичаями. Ну, безперечно, походження цього звичаю треба поставити в зв'язок з правами всіх мужчин роду на молоду, про що ми вже говорили вище. А в сонячному культі, що освятив стародавні форми шлюбу, ми мусили визнати існування фалічних елементів, що їх сліди знаходимо в українському весіллі. Багато з зазначених у нас звичаїв говорять про це досить явно. Крім того, в деяких історичних документах знаходимо відомості, які дають автентичні докази присутності цих елементів у культі руських слов'ян, як, наприклад, в цитованому літопису, де зазначається сатанинський та безсоромний характер гер наших предків. Далі – в слові святого Григорія Богослова ми читаємо «Вони шанують фалічні фігурки, роблять з них богів та складають їм жертви». Нарешті у слові некоєва христолюбця виразно говориться «Коли вони беруть шлюб, вони його супроводять музикою, бубнами, дудками та іншими бісовськими штуками». Але що найгірше, вони роблять фігурки чоловічого члена, кладуть їх у відра та миски, а потім п'ють з них. Далі вони їх виймають, суть, лижуть та цілують.